Phil Kavieri az üvegezett napozó teraszon várt, és ezredik cigarettáját szívta, amikor megjelentem. Phil, mondtam halkan. Tessék, felpillantott, és azt hiszem már tudta. Szemmel láthatólag fizikai támaszra szorult. Oda mentem, és a vállára tettem a kezem. Attól féltem, sírva fakad. Biztosan tudtam, hogy én nem. Nem tudok. Én már túl voltam mindenen. A kezemre tette a kezét. Bárcsak, mormolta. Bárcsak ne. Itt megállt és várt egy kicsit. Én is vártam. Végül is hová sietnénk. Bárcsak ne ígértem volna meg Jennynek, hogy erős leszek a kedvéért. És hogy állja a szavát, nagyon gyengéden megveregette a kezem. De nekem most egyedül kellett maradnom, Friss levegőt szívni, sétálni egyet, talán. Oda lenn a kórház haljában, teljes csend volt. Csak az én sarkam kopogott a linoleumon. Oliver? Megálltam. Az apám volt. Rajtunk kívül sehol senki, csak az ügyeletes nő a felvételi pultnál. Tulajdonképpen nagyon kevesen voltak ébre New Yorkban ilyenkor késő éjjel. Nem tudtam a szemébe nézni, csak mentem egyenesen a forgóajtó felé. De egy pillanat múlva odakint volt ő is, és ott állt mellettem. Oliver, mondta, meg kellett volna mondanod. Nagyon hideg volt, és ez bizonyos értelemben jól is esett, mert teljesen elzsibbadtam, és érezni akartam valamit. Az apám csak beszélt hozzám, és én csak álltam mozdulatlanul, és hagytam, hogy a jéghideg szél verje az arcomat. Amint megtudtam, beugrottam a kocsiba. Ott felejtettem a kabátomat, annyira fáztam, hogy szinte már fájt. Ez jó, nagyon jó. Oliver, mondta sürgetően az apám, segíteni akarok neked. Jenny meghalt, mondtam. Sajnálom suttogta megdöbbenve. Fogalmam sincs, miért, de elismételtem, amit valaha régen attól a most már halott széplánytól tanultam. Ha az ember szeret valakit, akkor semmi szükség arra a szóra, sajnálom. És aztán olyasmit tettem, amit soha még az apám jelenlétében, még kevésbé a karjában. Sírtam. Vége.